Lepší než Níman, napsal Luboš Zimňok. Hans Níman hraje ve stejném turnaji jako tajdej Van Guyen a ačkoliv jsem v nadpisu použil jeho jméno, hodlám se spíše zmínit o Vanovi, který už lepší než Níman podle mě je. Alespoň v turnaji Fall Česk klasik určitě. Tak také veřejně oznámím zatím neplatnou, dohodu mezi mnou a jedním hráčem nebo hráčkou. Poprvé na turnaji tedy poprvé na významném turnaji v St. Louis. Jak by to mělo přesně znít? Tejdej Van Buyen exceluje na turnaji Fall Chess Classic 2022 v St. Louis. Právě probíhá předposlední osmé kolo a Van je stále bez podážky. Na tom by nebylo nic divného, protože už dlouhou dobu víme, že Van je schopen udržet jakéhokoliv hráče na úzdě. Jenže Van k tomu přidává ve velmi silné konkurenci i plusové body. Ve třetím kole vyhrál s Abbasovem a ve včerejším sedmém kole porazil Inda Gangulyho. Ganguly má sice v turnaji nejnižší rating a měl by teoreticky patřit mezi outsidery, ale kdo šachy trochu pozorněji sleduje, jistě ví, že mezi hráči 2550 a 2600 ty rozdíly ve výkonnosti nejsou příliš velké. Na našich zprávičkách proběhla stručná zpráva, že Van remizoval s Viditem a v sedmém kole i s Nižnikem. V kole osmém jej čekali již zmiňovaný ganguly. Nebylo to lehké střetnutí, ale Van z něj nakonec vyšel vítězně. Hráči rozehráli italskou hru a i když měl Bílý stále mírnou převahu, nebylo to nic, co by Černého mělo rozházet. My však víme, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Varty je nepozorovaně přešla do koncovky, v níž měl Bílý, Van o něco lepší šance. Ganguly se velmi dobře bránil až do 37. tahu. Pak udělal chybu. Po tahu 37 střelec F4 je prakticky konec. Na šachovnici jsou sice kromě věží i nestejní střelci, ale bílý D pěšec je tak nebezpečný, že partie už nemůže dlouho trvat. Po tahu 37 střelec F4 bílý získává v koncovce ještě důležité tempo 35 král E4 Tomu, aby si došel pro pěšce na královském křídle, a pokud by se černý vzpouzel, jakože se vzpouzel, rozhodne volný D-pěšec. Netvrdím, že pozice je za bílého po 37, střelec F4 při správné obraně černého lehce vyhraná, ale vyhraná určitě je. Dvě kola před koncem je Tai Van Guyen na druhém místě s půlbodovou ztrátou za vedoucím čínským velmistrem Yang Mivem. Oba hráči už spolu hráli, takže o vítězi turnaje je rozhodnou poslední dvě kola nebo. V případě rovnosti bodů tiebreak. Lepší než Nýman? Hans Mokenýman udělal za dva roky tak velký výkonnostní skok, že mě to nenechávalo v klidu spát. Je vůbec něco takového možné? Samozřejmě, že je. Rozhodl jsem se to dokázat. Přece jen však už nejsem nejmladší a kdybych se před 60. rokem začal drát mezi hráče 2700+, mohlo by to vyvolat nechtěné reakce okolí. Rozhodně se nechci nechat fotit na WC, nehodlám podstupovat před každým turnajem důkladné osobní prohlídky a ani kolonoskopické vyšetření by nebylo nic příjemného, proto jsem se rozhodl pro jiné řešení. Vzhledem k tomu, že se kromě hraní šachu věnuji i trénování mládeže, pravda, amatérsky, vzklíčilo ve mně přesvědčení, že bych mohl zkusit naučit dřevo zpívat. Hledal jsem hodného adepta do této nevděčné role. Podmínkou byla inteligence, nízký rating, láska k šachu a ochota podstupovat každodenní šachové tortury. Našel jsem. Kamča Štajnová, naše redaktorka, předběžně souhlasila. Je dostatečně inteligentní s dostatečně nízkým ratingem a velkým zápalem pro hru. Mimochodem, tak nějak jsem vycítil, viděl jsem několik jejich partií, že i přes nízký rating není dřevo. Pochopil jsem, že doposud jen neměla světového trenéra. Do dvou let uděláme větší bodový skok než Hans. Měřítkem bude její rating na Lichess.org. Přesné podmínky samozřejmě zveřejníme, pokud se oficiálně dohodneme. Možná to vypadá, že jsem lidumil, protože budu trénovat zdarma. Ale budu upřímný. Pokud chci po vyhraných volbách vedení e 6 č dělat manažera reprezentace, a to určitě chci, podobný úspěch se mi bude hodit. Zkrátím to. I když už jsme s Kamčou v podstatě dohodnutí, stále ještě čekám na oficiální potvrzení. Pokud se rozhodne trpět, slibuji, že ji šachově vylepším. Zdarma, protože stále platí to, co máme ve volebním programu, na který byste neměli a hlavně náš budoucí svazový hospodář zapomínat. To je dobré pro šachy CZ, je dobré pro všechny.